hogy itt a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 Yeah. Shambler Jó reggelt kívánok! Halló, Jó reggelt kívánok! Fiala János vagyok. Jó reggelt kívánok. Először is szeretném elmondani, hogy két munkatársnőjével felvettem tenne a kapcsolatot, annak okán, hogy nem volt meg az ön telefonszámú, illetve meg volt, de az hét számjegyű, és nekem csak hat volt. És este kaptam egy meszerincsen üzenetet Kurtács Andrástól, aki a műszaki főnök, és írtam neki, hogy ragyogó, hogy ő még este is bent van itt ebben a most elkészülő stúdióban, de menjen haza, és irány az ágy. És valami ismeretlen okból ezt az egyik munkatársnőjének is elküldtem, akinek természetesen, aztán küldtem egy magyarázkodó SMS, de még mielőtt bekerülnék a Borsba, a Blickbe és a New York Timesba valamilyen mitú történettel, szeretném tisztázni, hogy ennek mi volt a története, és szerettem volna, hogy ön, mint polgármester, Budavár polgármester, de bár most elsősorban nem ezek a problémák foglalkoztatták, hogyha ezzel tisztában van. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az egyik munkatársa mondta, hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha önnek küldtem volna el, hogy ágy, mert egyébként ő nem messzel, akik öntől. Most itt nem fedném fel az összes részletet, de nem önnek küldtem, de ha önnek küldtem volna, akkor is ugyanez lett volna benne. Semmilyen egyéb vonzata nincs. Köszönöm. Um, új korszak kezdődött a Kejfejancsi életében, és ebben igyekszem én is másféleképpen viselkedni, bár önmagamat nem tudom minden szempontból meghaladni. Egy tízes skálán mekkora csalódás volt a vasárnapi időközi választási eredmény, mert hogy, hogy abból adódóan, hogy a Momentum jelegi elnöke ott volt, önkormányzati berület képviselő és belül parlamenti képviselő lett, Időközén kormányzati választás volt Budaváron, ugye ez az első Budapesten, és ezt nem... Hát nézőpont kérdés, hogy nem az ellenzék, tehát nem ugyanaz a konglomerátum nyerte, mint akik egyébként korábban a képviselőt adtak. Mekkora csalódás volt ez? Tízes Hát megcsalódás volt természetesen, tehát inkább egy 9 10 mondhatnám. Szerettük volna, hogyha Korsosból bár nyeri ezt a, az időközi választást, nyilvánvalóan ugyanabban a felállásban szerettük volna folytatni a, a munkát továbbra is. De azért nem, nem vagyunk kétségbeesve vagy elkeseredve. Én Elnézést, mondom, ö, ki, hogy... annyi megmarad, hogy közbevágunk. Ha nem vagyunk, az mit jelent? Tehát a több eszem első személy? Hát a koalíciós képviselőtársakkal. Mekkora béke van a koalíción belül az első keretben különös arra, hogy koalíció ide, koalíció oda, ön is jól tudja, sőt, sokkal jobban, hogy nem mindenhol van egyébként béke? Nálunk béke van. Én a ö, beszélgetéseket, akár vitákat, vagy ö, véleményütközéseket nem tartom a béke megtörésének. Én azt gondolom, hogy nálunk béke van. Együtt dolgozunk, nincs is ebben kétség, hogy együtt akarunk továbbra is dolgozni, és folyamatosan... Ugrándozunk, ugye? Nem ezen kapcsolatot tartunk, hanem együtt végezzük a munkát. Összejövünk, megbeszélünk, végigbeszéljük... Döntéseket hozunk stb. Jó, nekem az a dolgom, hogy kérdezzek, önnek az a dolga, hogy képviselje az első kerületet azon a módon, ahogy azt ön látja, jónak ráadásul. Én egy viszonylag felkészült az ottani életet, nem ismerő ember vagyok azok a találgatások, amelyek az ottani két korábbi jobbikos képviselővel kapcsolatosak, akik egyébként most már nem a jobbikban vannak, és akik egyébként korábban a Fideszsel szavaztak együtt, és akiket ugyan megkeresett a Telex, és azt mondta nekik, azt mondták nekik, hogy ők nem biztos, vagy nem gondolják, hogy fel kell rugni e azt a státuszkót, ami eddig volt. Mit gondol, hogy megkörnyékezheti a Fidesz jelen állapotban ezt az két önkormányzati képviselőt Képviselőt. annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék az önkormányzat munkáját, és megvalósulhasson Füries Balázs álma, kiírják az időközi polgármester választás, mert az önkormányzat munkája ellehetetlen Ugye azt kell tudni, hogy a mostani választással elvileg gyakorlatilag megfelelő rész aláhúzandó a képviselők kormánypárti és ellenzéki aránya felborult nem felborult, megváltozott. Megváltozott, bocsánat. Természetesen, természetesen fel elkereseti a kormánypárt ajánlatával ezt a két képviselőt, sőt, hogyha fogadni kéne valamire, akkor én azt gondolnám, hogy már meg is tette. Nyilván ezek a részleteiről nem tudok, de én abból indulok ki, hogy a kerületet továbbra is vezetjük, és én mindent meg fogok tenni a kerület érdekében, és mindenkivel keresem az együttműködést, aki a kerület érdekében akar dolgozni. A képviselői eskü nem úgy szól, hogy valamelyik pártnak, dolgoznánk, hanem arról szól, hogy a kerület érdekét tartjuk mindenek. Ez teljesen nyilvánvaló. És én ezekkel az emberekkel keresem a kapcsolatot. Áruljál, hogy mennyire érzi személyes kudarcának a vasárnapi eredményt? Nem gondolom, hogy ez az én személyes kudarcon volna. Az Ezt ez azért kérdezem, mert miközben ő nem gondolja, hogy a személyes kudarc a munkámat, és elégedettek azzal, amit a kerületi koalíció élén én végzek, ezt hozzá kell tennem, hogy polgármesternek lenni, ahogy egyébként képviselőnek lenni, csapatmunka, mindenképpen csapatsport, nem pedig egyéni teljesítmény kérdése. Én azt gondolom, hogy, hogy jó munkát végzünk, és azt is gondolom, hogy természetesen, mint mindig, lehet javítani oké, okay, rendben van. És, és bocsánat, csak végigmondom, hogy akkor lehetné mondjuk talán esetleg kudarcról beszélni, hogyha Egyébként az összes időközi választást, ami napjainkban zajlik, sorba-sorba fölényesen nyerni az ellenzék, és pont itt az első kerületben ezt az egyetlen egy időközi körzetes választást elvesztettük volna, miközben a valóság az, hogy van egy országos politikai közhangulat, ezt a közhangulatot egyetlen időközi választással felülni, kérdezem meg, politológusokat, nem egy gyakorlatilag leg. lehetetlen. Újpesten sikerült. Választások rendszerint érdektelenségbe foglalnak. Újpesten sikerült. De az szokott lenni, hogy nem, nem is mennek el rá szavazni az emberek. Újpesten sikerült. Kivétel erősíti a szabályt, az egy sikerült, és én borzasztóan örülök neki. De nézzük meg, hogy hány helyen nem sikerült. Ez... Én, Én ezt értem, gondolom, hogy, de nem, így, nincs, nincs de, szükségünk. Ezt, még egy dolgot szeretnék mondani. Itt akkor lett volna mondjuk egy kudarc, hogyha azt mondanánk, hogy nem végeztük el a kampány Az lett volna a kudarc, Hogyha a kampányolás során azt a visszajelzést kapjuk az emberektől, hogy, hogy, hogy rossz munkát végeztek, hogy nem akarunk veletek szóba állni, stb. stb. Egyáltalán nem erről volt szó, abszolút nem erről volt szó. Én magam is nagyon sokat kopogtattam, beszélgettem az emberekkel, nagyon-nagyon jó visszajelzések voltak, elégedettek a munkánkkal, csak éppen nyár vége van, még nem is érkeztek haza. Azt, hogy az ellenzéki szavazóknak az 55%-át el tudtuk vinni az úrnakhoz, ez valami egészen egyedülálló teljesítmény volt a kampányban. És én tényleg és őszintén azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jó kampány volt egy rossz időszakban. Um, én értem, hogy védi a becsületét, és legyen tisztában, hogy én nem vagyok ellenséges. Ha valamilyen szeretnék lenni, az tárgyilagos. Manapság ez meglehetősen ritka, és nem is nekem kell eldöntenem, hogy ez sikerül-e vagy sem, de önnek azt tudnia kell, miközben beszél egy diplomáciai nyelvezetet, ami kötelező, hogy az eredmény magáért beszél, és e, volt 37%-os részvétel, a Csilla 423, Korsós Borbála Erzsébet, e, pedig 363 szavazatot kapott, ugye egy kiskörzetről van szó, nem egy óriási városról, e, ez ugye nagyjából 60 ember, e, 60 ember, ha innen nézzük sok, ha onnan nézzük kevés, ugyanakkor ahhoz elegendő, hogy 53,07 álljon szemben 45,55-tel, és a foszi eredményeket meg lehet magyarázni, de attól még a győztes csapat edzője, nek gratulál a vesztes csapat edzője, ahogy ezt ön is megtette. De a nem is ez a jelentősége, hanem az, hogyha én vagyok a Fidesz, miközben nem vagyok a Fidesz, ahogy az ellenzék sem vagyok, és tapasztalom azt a közhangulatot, amiről ön beszél, Hiába jobb a hangulat az első kerületben, adott esetben, mint az országban, hogyha ezt meg tudom lovagolni, és egyébként ráveszem ezt a két jobbikos, volt jobbikos képviselőt arra, hogy rúgja fel a státuszkód, semmilyen garancia nincs arra, hogyha egyébként polgármester választás lenne az első kerületben, azt feltétlenül ön nyerné, hiszen az a logika, amiről ön beszél, és amit én most követtem csak más szavakkal, az könnyen lehetséges, hogy önt letaszítaná a lóról. egy választás lenne, akkor az ugye mindig két esélyes, Azért választunk, mert amíg az nem ér véget, azért nem tudjuk az eredményt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mivel augusztus közepén volt egy közvéleménykutatásunk, és az egyértelműen azt mutatta meg, hogy a kerületi állampolgárok egyetértenek a munkánkkal, támogatják a Én ezt olvastam, de a kutatásal nem lehet választást nyerni. Mi változott az önvéleménye szerint, hiszen a Facebook postjában írja, hogy a közeljövőben e, majd átgondolják, hogy mi történt, és önnek vannak gondolatai. Nyilvánvaló, hogy nem telt el annyi idő, hogy most nálam fogja először elmondani ezt hosszú sorban, de az augusztus közepe és a szeptember közepe között mégis egy ekkora változás állt az emberek megjöttek a Miközben egyébként akkor, amikor volt a kutatás, akkor talán szabadságon voltak, bár az anyagi helyzet ugye nem mindenkinek teszi lehetővé, hogy szabadságon legyen. Mi változott? Én egyáltalán nem gondolom egyébként, hogy hazajöttek a szabadságról. Tehát ezt, a, ezt az állítást, ezt, ezt e, nem, nem támasztja alá semmi. E, nem tudom, hogy változott-e valami, ahogy ön is mondta, a közvéleménykutatás meg a választás az két különböző dolog. Ugyanakkor a közvéleménykutatás az egész kerületről szólt, ez a választás, ez egy időközi választás volt egyetlen körzetben. Ez sohasem, sohasem éri el a közvéleménynek az inger-küszöbét, általában teljes érdektelenségbe szokott fulladni, sokkal rosszabb eredmények szoktak születni. Ehhez képest nagyon is, tehát ehhez képest egy, egy nagyon jó mozgósítás volt. Én tényleg azt gondolom, tényleg azt gondolom, hogy egy időközi választásra mindig a szokásosnál sokkal rá, jobban rányomja a bélyegét, az aktuális uh, kormányzati közhangulat nem, nem nagyon mennek el az emberek választani. De eh, mondom, 15 képviselőből áll a képviselőtestület velem együtt. A hát 15 képviselő közül egyet újra választottunk. Ennek az egynek a politikai hovatartozása megváltozott. Mitől változott volna meg az egész képviselőtestület? Miért, miért, miért gondoljuk azt, hogy az a felhatalmazás, amit 2019-ben 70-80 százalékos részvételre adott a kerületi állampolgárok közössége ennek a csapatnak, az most hirtelen ettől az egyetlen egy választástól megváltozott. Nem változott, meg. Mert... Én értem, a két, az jó, az jó, a két az az jobbikos képviselőről volt szó, ő se tartja... Akarunk ránézni arra, hogy milyen minőségben dolgozunk, és nem akarunk napról napra egyre jobban dolgozni, mert természetesen igen. Csak azt is gondolom, hogy ebből az egyetlen választásból leszűrni azt a tanulságot, hogy akkor valami nagy baj van, ez enyhén szóval is túlzás, kérdezzen meg közölenként kutatókat, mindenki azt mondja, hogy egyetlen időközi választásból messze menő következtetéseket levonni mert meglehetősen meredek elgondolás. Idefelé jövet autóban éppen a Spirit fm hallgattam, amely éppen Szülősi Györgyének valószínűleg az egyenes beszéd című műsorát mutatta. Abban közvéleménykutatók beszéltek, és pont az ellenkezőjét mondták annak, amiről ön beszél. Csak azt meg, én ugye gyakran pszichologizálok a műsoromban, ami lehet, hogy jól áll, lehet, hogy nem, gyakran igazam van, gyakran biztos tévedek. Ön olyan mértékben védekezik, amilyen mértékben én nem támadom. Szerintem meg ezt ön érzi én nem védekezem. Értem, csak azt az kell, az az hogy az mondjam, két két két. hogy a közvéleménykutatók más mondanak, mint amit ön mond. Az országos közhangulat lehetséges, hogy rányomja a bélyegét, de a számuk magukért beszélnek. Egy közvéleménykutatás eredményét fölülírja egy helyi választás, beleért vagy akkor lehetséges, hogy a helyi körzetben kellett volna. A két jobbikos képviselőről volt jobbikosról. Ön is azt mondja, hogy könnyen lehetséges, hogy megkörtényekezi őket a Fidesz, is, hogyha ők egyébként állnak, akkor a Fidesz mindezzel együtt már tudnak képezni olyan erőt, amely fölényt eredményez az önkormányzatban, és maga az emberi test is úgy működik, hogy egyik pillanatul a másikra az egyik szerve leáll, akkor egy orvos nem állhat, hogyha egy defibrillátorral van a közelben, mert egyébként egy Uszodában is így sikerült nemrég egy 50 éves embert megmenteni, mert egyébként már a szíve leállt, ha nincs ott a defibrillátor, és egyébként műszakon kívüli orvos ma már nem élne. Azt kérdezem öntől, hogy mennyire lepte meg és Balázsnak a megnyilvánulása. Én és Balást viszonylag jól ismerem engem azért meglepett. Tehát önmagában abból adódóan, hogy ez történt, egészen karácsony Gergelyig eljutni az ön lépcsőházán keresztül oda, hogy lássa be, hogy ebben a mostani hangulatban, közhangulatban jobb, ha föláll, mintha az emberek fölállítanák, mennyire lepte meg, illetve mennyire lepi az meg, hogy ez az időközi választás függetlenül, hogy mekkora jelentőséggel bír, Elsősorban a kormány média révén úgy ütik a vasat, hogy azt gondolják, hogy meleg és érdemes erről beszélni, mert ez tovább bizonytalanítja el az ellenzék képviselőit, vagy bizonyta, bizonytalanítja el az állampolgárokat az ellenzék teljesítményét illetően. Mit gondol erről? Őszintén szóval ez nem lepett meg, a kormány média hónapok óta ezt csinálja folyamatosan ilyen meredek állításokat, állításokkal bombáz minket, ami sokkal inkább meglepett Füriás Balástól, akit egyébként egy korrekt embernek és korrekt politikusnak ismeren, hogy felsorol utána ügyeket, amikben egyéb arcspiritú hazugságokat mond. Tehát nem egyszerűen kiszínezi a tényeket, vagy saját szempontból állítja be, hanem konkrétan, tényszerűen hazudik. Vegyük például a Márvány esetét, amiről azt mondja, hogy a budavári önkormányzat lebontotta vagy le akarta bontatni. Egyáltalán szó nincs arról, a kormányhivatal adott engedélyt a bontásra, amit mi észrevettünk, és a médiába kitettünk, nagy hangzavat keltettünk körülötte éppen azért, hogy megmentsük. Tehát mi kezdtük el megmenteni, majd a kormányhivatal minden további nélkül engedélyt adott arra is, hogy átminősítsék, úgyhogy most már nem kell oda se vendéglőt építeni, se emlékhelyet építeni, lesz belőle egy irodaház minden tiltakozásunk és jó szándékunk ellenére. Ez például egy egészen elszomorító hadspirító hazugság. És a többit is sorolhatnám, hogy, hogy micsoda hazugságokat mond Fürgyes Balázs, az, hogy politikailag támad, meg hogy, meg hogy ilyen felhajtást kelt körülötte, ez szerintem ez a, az aktuális kormány propaganda része, ezen nem kell meglepődni, és a helyén kell kezelni. Oké, okay, ön fog -e válaszolni? Válaszolni? Mire? Hát, amit a Fülias írt. Erre nincs mit válaszolni. Ez egy nevetséges feltételezés. Emlékezhetünk tovább. De most arra gondolok, el... hogy itt van ez az öt pont, itt van előttem, hogy ezekben. Tehát nem gondolja az, hogy akár ha médiába bekerül és ennek van pozitív hatása, akkor ezt megválaszolja és megírja, hogy nincs igaza. Örülök, hogy itt elmondta, de én nem vagyok az országos média. Ja, értem. Ez még a kommunikációs csapatommal átbeszéljük, hogy érdemese Füriás Balázs Facebook posztjával annyira foglalkozni, hogy az ukságait részletesen cáfoljuk. Ez még egy kommunikációs döntés. Azt kérdezem Öntől, hogy Ön mennyi időt vél arra, hogy kiderüljön az, hogy ez az egy változás, amit Egyesek így magyaráznak, kettesek úgy magyaráznak, egyesek ilyen következményt gondolnak rá, a mások pedig az ellenkezőjét, vagy egészen más. Tehát az önvéleménye szerint, ami vasárnap eredmény született, annak a hatása az első, kerület önkormányzat. Tehát az első kerületben, az önkormányzatban Budavárat nagyjából mennyi időn belül érvényesül, mennyi időn belül tudja azt mondani, hogy nem jó, hogy ez történt, de mindazok a jóslatok, amelyek megszülettek, azokat úgy látszik, hogy az idő megcáfolni látszik. Mennyi ehhez? Egy hét, két Hét, egy hónap, fél év, mennyi? Én nagyjából egy hónapra becsülöm. Azt kérdezem öntől, hogy erről ön a Facebook oldalán megemlékezett, ugyanakkor Budavár oldalán én egyetlen hírt nem találtam a vásárnápi választásról. Ennek van valami oka? Szerintem egyszerűen csak szerkesztési oka van, egy csomó minden történt a tegnapi napon, amik bekerültek a Facebook oldalra. Természetesen lesz tájékoztatása a honlapon is, meg a Facebook oldalon is. Nem szeretném átvenni a kommunikációját Budabárnak, nem is kaptam rá jogosítványt, de szerintem ennek ott kéne lennie. Ő nagyon elegánsan gratulált, és ezt többen meg is jegyezték, de ez nem pótolja azt, ami a kerületnek vagy az önkormányzatnak a hollapjáról hiányzik. Köszönöm az észrevétel. Ha nem keltettem nagyon rossz benyomást, bár kereken 10 percet tovább beszélgettünk, mint azt ígértem, akkor én kerek egy hónap múlva fel fogom önt hívni, és megkérdezem öntől, hogy hogy alakul Budavárodt az élet. el, hogy én nekem a célom, illetve, nem kell, hogy elhiggyel, így van, az önnel való beszélgetés, részint a tájékoztatás, részint a kíváncsiság. Ön helytáll, de közben ezek az eredmények, ezek mind a magyarázatokat tekintve, hát eszik annak a testét, amit egyébként ellenzéknek hívnak, és ezt gondolom ön is tudja. Sok sikert kívánok. Akar-e abban a kapcsolatban tippelés, tippelni, hogy Horvács Csaba pénteken lesz vendégem, ezen a hétvégén zuglóban lesz? Választás, hiszen az ottani alpolgármesterből polgár, eh, országgyűlési képviselő lett, és én nagyon kíváncsian várom a zuglói eredményeket. Ön nyilvánvalóan Budavári jobban érdekelte, akar-e jóslatokba bocsátkozni, hogy dr. Juhász Pintér Pál a Civilizugló Egyesületnek a jelöltje doktor. Kecéri Attila esetleg a szolidaritás összefogás Zuglóért vagy a párbeszéd DKLNP Momentum civilbázis képviselő jelöltje Kökény Dalma Ilona fog -e nyerni? Néze, én azt gondolom, hogy a párbeszédes Kökény Dalma, aki Szabó Rebekát váltaná, ő a leginkább méltó és alkalmas erre az önkormányzati pozícióra, és én ezen a héten részt fogok venni a kampányban, mert azt szeretném, hogy kökénydalma legyen az uglói önkormányzati képviselő, ő, ő kövesse Szabó Rebekát. Én bizakodó vagyok, hiszen egy párbeszédes politikus Balajti Zsolt is a szegen fölényes győzelmet aratotta az időközi választáson. A párbeszéd nagyon oda teszi magát a kampányban. Jó politikusaink vannak, jó politikai céljaink vannak, és én abban bízom, hogy kökénydalmát is a budapesti párbeszédes képviselők, önkormányzati politikusok között köszönhetjük vasárnap. Köszönöm, egy hónap múlva keresem. Viszont hallásra. Viszont hallásra, jó reggelt. Önök vénasszáim már, tehát nem látták, viszont hallották, a bemutatása az elején talán elmaradt, hogyha ez aggodalmat keltett önökben, akkor ezért utólag nem tértem ki rá, de önöknek elmondom itt a Kejfej Jancsi adásában, hogy Orbán Viktor szelfire gratulált a várfoglaláshoz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Hát én mosta találtam, most csak meg lótam és mosta találtam csak meg önt, úgyhogy most itt vagyok Mátraházán, református ügyülőbe, egy hétig, tegnap jöttem, és nagyon örülök, hogy, hogy ön újra működik. Mennyi ideig lesz ott? Köszönöm. Mennyi ideig lesz ott? Uh, péntek délután jövünk haza. Jó, hát akkor a nagyon rossz időt, azt itthon fogja megélni már, mint Budapesten. Jeden. Köszönöm, nem hogy hívott. Én... Um, ezzel már nem akartam itt froszlizni. Vénasszályi Mártát, a miniszterelnök közös fotót készített Fazekas Csilla Fideszes jelölttel, aki vasárnap győzelmet aratott az első kerületben az önkormányzati választáson. Um, ugye ezt tegnap közölte ebben a szövegben, így az index, ugye akkor már nem Fideszes jelölt volt az illető, hanem önkormányzati képviselő, bár még az eskült nem tette le, várfoglalás, ez fent, készült a várban, felteltően ott, ahol a miniszterelnök ura napi munkáját végzi. Ebből a Karmelita Kolostorral bánok, mert ezt állandóan megjegyzés éri, Bolgár György, beszéljük meg, megbeszéljük valamilyen című műsorában, és ha bár a két műsornak a lefedettsége nem ugyanaz, és nem pontosan ugyanazok hallgatják, nem szeretném, hogyha a Karmelita Kolostor kapcsán megjegyzések érnének. Azonban az a tény, hogy fogadta Orbán Viktor Azek a az csillát gratulálok csilla, köszönjük Budavár. Ennek a jelentőségét én nem becsülném le. 2 óra 32 kettőig bárki telefonálhat, akkor megpróbálok szózatot intézni a néphez. Szózat nem lesz, de egy olyan eleme jelenik meg a műsornak, amely talán mostantól kezdve minden reggel bejelentkezik, majd rövidebb, hosszabb időn keresztül. A telefonszám az pedig 061-253-8812, aki csak hallja, az most hallja. 061-253-8812, aki látja is, az annak a monitorján, amin éppen követi a kejfejján csit, telefon, laptop, bármi. Láthatja is 253.88.12. Ma a 2022. szeptember 13-a kedvan, van, a pontos idő 5 perc múlva lesz. Pali a hangját. Azt szeretném megkérdezni, de most komolyan őt is Azért, mert volt egy időszegű választás, és új polgármester kell választani. Szóval, Elnézést, akkor, mondjam, akkor valamit nem értett ne meg. Ver... Van egy 15 fős testület. A 15 fős de. testület különböző pártokat, civil szervezeteket vonultat föl. Itt van egy arány, és amennyiben a két jobbikból kivált képviselő, akik korábban a jobbikhoz tartoztak, és akik az elmúlt időben a fideszel szavaztak együtt, ha velük együtt a mostani változással vesszük a képviselőtestületet, hát, a 8 7 8 ra változik. Ennyi. Hm. Oké, okay. most azok az emberek tükörbe fognak tudni nézni. Tudom már. Ál... Elnézést. Az a kérdés, hogy miből fognak tudni élni, ez egy olyan kérdés, amely a megélhetési politizálásról szól. Az a kérdés. Budavár. Ez, hát ez a baj. De ön ezt feltételezi. Senki nem mondta az, hogy Budavárot meg megélhetési önkormányzati képviselők vannak. Vagy így van vagy sem. 1. Kettő3, 12. Persze adok még arra, hogyha valakit megihletett a beszélgetés, vagy attól függetlenül szeretne beszélgetni velem. 253 88 12 253-88-12 az elérhetőségem, és aztán pár szót szólnék úgy, ampasszam azzal kapcsolatban, amit a világról néhány esemény kapcsán gondolok. Mégis képvisére ennyit Jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt! Jó kívánok! Érdeklődöm, hogy lesz ma műsor. Van. Már van? Van. A Youtube-on? Igen, ott is van, a kejfejjancsi.hu-n is van, a Facebookon is van, ahol fel én ennek nem van. jött be még a Youtube-on, akkor próbálkozom továbbra is, köszönöm szépen. Várjon egy pillanatra, jó? Igen, várok. Van benned ez Van-e benned Ülj ide, és mondd el az Úrnak, hogy szerinted egyébként mit kéne Jó reggelt! Jó reggelt, vagyok! Most Jancsia a stáb kis jancsi beszél. Az az igazság, hogy mivel még kezd, vagy most kezdtük az oldalt a Youtube-on, vagy a csatornát, egy kicsit Már nehéz megtalálni, de van egy külön csatorna, amin a János a profilkép, egy fal előtt ül, fehér pólóban, és az, arra a csatornának kell feliratkozni, és akkor odatok ez, a minden reggel könnyebben meg fogja találni. Igazából ennyi. És a Kejfej Jancsi a csatornának a neve, így egyben. Tehát nekem, nekem ugye Kejfej Jancsi élő, vagy itt, arra mentem rá, itt van a tegnapi, itt van a Jánosnak a képe, igen, a fal előtt, és, és ez a tegnapi adás. Tehát egy órat, De ide, én most 9. itt nézem, ha beírja, hogy szeptember 13, akkor, akkor hát fogja... Igen, ez a pontos. Köszönöm. Itt látom magamat én is éppen. Uram. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm. Visz hal. hal. 061-253-8812. Jö reggelt. Jö vagyok. Örülök, hogy hallak újra. Ki vagy? Urák Pál. Szia! Milyen az élet? Tegnap későn akadtam rád, de ma már a az Milyen az élet? Jó, jó. Minden, minden. Szuper. Nő a régi? Igen. Munka a régi? Igen, igen. Lakhely a régi? Igen. Mi változott? Arról majd személyesen <gül> Jól van, édesem, minél hamarabb. Oké. Okay, hát felé jár, az időbeosztásod is ugyanaz? Ö, igen, igen, igen. Igen a munkabejárási szokások? Az is, az is, az is. Főleg otthon? Főleg itthonról, két napot bentről. Igen. Te jól vagy? Jól vagyok-e? Nem vagyok rosszul. Nem vagyok rosszul. És most már még jobban, hogy... Figyelj, ezzel óvattal, mert azért az, amilyen mértékben az én közérzetem függ a munkámtól, az nem normális. Tehát az életkorommal e, is akkor van bajom, ha nem dolgozom, ha dolgozom, akkor egy sor dolgot egészen másféleképpen látok, és ez olyan mértékben más mint egyébként, ami hát mindig is így volt, de ez azért az elmúlt időben elgondolkodtatott. Beleért, hogy nem lesz mindig így, de most szerencsé úgy forgott, hogy sikerült. Na, ennek örülök, de örülj te is. Hm? De örülj te is ennek, mert jó, hogy... Igyekszem örülni, tehát tisztában vagyok azzal, hogy ez egy fontos dolog, hogy az ember <síns> tudjon örülni. Örülök. A hogy hol van a mamát? régi klubba szívem visszahúz. Várom őt, hát, ha újra eljött, Csak téged látlak, se nézlek el, pirulsz. Kérdeznek meg, hogy emlékszik-e végre. úgy, mint A szóval ánglomény ez két? Ez is tűzbe Egyet telefonálok, ha megengedik. Was Ő az a lány, kit úgy hívnak, hogy Isztina, Ő az a lány, kinek nevet csuk a zenebona, Ő az a lány, ki mindig játszik élvele, Ő az a lány, ki csak azért teszi, hogy nagyon jó legyen, Isztina. Ezt a szabadosságnak tudják többen be, ha én most például ennék műsor közben, fogom megtenni, magyar ember közben nem beszélt, de ez a pár perc, ami eltelt, ez annak következtében telt el. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, örülök, hogy hallom! Én is örülök! De most úgy tűnik, hogy valami zavar van a Youtube-on, leállt az adás, és a... a Műsor. Nem tudom, most mi műsorcsere... a cseré. A pedig a Krisztina Krisztina krisztina megy folyamatosan. Állítsa meg és indítsa meg, de az a helyzet, hogy az én kollégáim egyfolytában rajta tartják a kezüket a ütőerén, Füget, hogy nem biztos, hogy minden pillanban tudják, hogy minden tökéletesen működik, az hogy adott esetben önnél valami nem működik, az egyáltalán nem jelenti azt, de ez korábban is így volt, hogy ez valami központi hibából adódik. Tehát Ó, euh, akkor jene. ez most kivételesen önnél van, és ott kell a bajok forrását kezelni. Ó, megpróbáltam, de hát ezek szerint majd még Ismételtem. Ha megnyugtatja, akkor hogyha ez nálam keletkezne, könnyen lehetséges, hogy én is felhívnék valakit, mert én biztos, hogy egy technikai analfabéta vagyok, tehát én most szándékosan nem azt mondtam, hogy én is az vagyok, mert őről nem feltételezem, de könnyen lehetséges, hogy mi ketten közelebb állunk ez ügyben egymáshoz, mint Kurtács András és Lakatos János, akik ügyben más nyelvet beszélnek feltehetően, mint önmegém. Abszolút így van, én nekem a lányom szokta adni az irányítást, azt mondja, hogy kapcsold ki, indítsd újra. Hol van át, a lányom most? És így, így, így fogtam én is. Hol van a lányom most? Most éppen Bécsben van. Bécsben van? Igen, igen, igen, ott dolgozik. Ez itt most koincidencia. Köszönöm szépen, hogy hívott. Egy szintén Bécsben tartózkodó ifjú hölgy kapcsán kellett nekem telefonálnom. Ügyes-bajos dolgai Budapestre szólítják, és annak érdekében, hogy minél hamarabb vissza tudjon menni Bécsbe. Ennek következtében telefonálnom kellett. Nézzék, már réges -rég sétálnom kéne, és sétálás közben beszélni, de egészen más, tehát majd erőt kell tudni venni magammal. Horák Pál Andrásnak mondtam, hogy ugye mennyire a munka. Tehát például az, hogyha nekem valamilyen egészségügyi problémám van. Korábban, vagy gyerekkoromban nyilvánvalóan ez nem pontosan úgy volt, mint most, apukám révén bármit pillanatok alatt el tudtam intézni. Az a kapcsolati háló, amivel rendelkezem, annak a civil része szinte lepomlott az évek folyamán, pontosabban mondva az évtizedek folyamán. Helyét teljes mértékben, szinte teljes mértékben a munkámból adódó kapcsolati háló vette át, amikor nem dolgozom. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kedves János! Nagyon örülök, hogy újra hallom és látom. Nagyon hosszú volt ez a nyári szünet, és még azt szeretném elmondani, hogy annak viszont szintén nagyon örülök, hogy ezek a számok, amiket bejátszik, olyan érzékkel válogatja össze, hogy szinte... Meghatózom, mert a fiatalságomat elő. El. Szerintem ez szól önből. A válogatásban bizonylag kevéssé veszek részt, számok szólnak egymás után, de az utóbbi ez inkább, inkább ezt mutatja. Tehát, ha ezt hallom, és az a kérdés, hogy milyen életkorú az, aki betelefonál, akkor biztos nem téveszteném össze korosztáilag a lányommal, de ezzel nem akartam megbántani. De, de ebben igaza van, mert én már 70 éves vagyok, de de nagyon-nagyon jó érzéssel hallgatom vissza ezeket a számokat. Viszont ha már itt tartunk, hogy akkor viszont ellenszemvel vagy nem szívesen hallgatja azokat a számokat, amelyeket a mai 20 évesek hallgatnak? De, de, de, de az is igen. Azokat is szívesen hallgatom. Csak ez valahogy olyan, olyan, olyan nosztalgikus most nekem ezt, mert ritkán hallani ilyet. Unoka van? Hát... Nincs oka nem, nem, figyelj, akár, ketten, akár magamra ismerhetnék, mert nem azt kérdeztem, hogy oka van, azt kérdeztem, hogy unoka. Van-e unokája? Ja, értem, ja, igen, van, természetesen van. Amikor az unokájával van együtt, miközben nyilvánvalói mindent áthidal a rokonság és a vérkapcsolat, mennyiben jelentkezik a tudatában a különbség? Hogy míg ön kifelé tart, ő befelé tart. Hát igen. De mennyire van jelen a gondolatvilágában? Hát sok-sokat, sokat, igen. Sok-sok-sokszor. Zavaró-e, vagy természetes? a dolgokon főleg a koromon, mert most ön is az előző egyik beszélgetésében a, a korára utalt. Igen. Hogy, hogyha a korára gondol, akkor nincs olyan. Jól, ha jól értettem. Nem, ott én azt mondtam, hogy ha a koromra gondolok, akkor azzal nincs problémám, ha a munkahelyi státusz... Nem, ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor kimondom a szót, amit egyébként rühellek, a nyugdíjasságommal nem tudok mit kezdeni, a nyugdíjaságomat, az konkrétan úgy élem meg, mint hogyha valami szociális otthonban zártak volna engem, de ezzel most azért nem mondtam jót, mert nem akartam megbántani a szociális otthonba élőket. Tehát maradjunk abban, hogy a nyugdíjas az nálam olyan, mintha fosztóképzővel látnának el egy embert, Tlantlen, és ne kérdezze az okát, biztos el tudnál mondani, de nagyon hosszú. Az életkorommal nincs ilyen, maga a nyugdíjasság az egy olyan képzetet kelt bennem, ami nem fér össze az életről alkotott képemmel. Ugyan, ugyanígy érzek én is, úgyhogy azt nagyon megértem, én nem is tudom elhinni, hogy már ennyi idős vagyok, úgyhogy egyszerűen nem, de, valahogy... Nem hogy mondjam, a 65 év és a nyugdíjasság az nálam szétválik, és abból adódóan, hogy dolgozom, most nem is nagyon jut az eszembe. Volt egy idő, amíg játszottam, és amikor jegyet kellett vennem valahova, vagy egyebekre, akkor e, nem vettem róla tudomást, de rájöttem arra, hogy ez konkrétan hülyeség, mert attól, mert én így viselkedem, attól a státuszkó az az, e, megbarátkozni a gondolattal nem fogok de valamilyen módon meg kell tanulni vele együtt élni. Ha a mozi egyet olcsóban lehet venni, akkor nem fog drágában venni, és a buszra se fog bérletet váltani, hogyha egy személy igazolvány felmutatásával ezt meg lehet váltani. jó esik, ha azt gondolják, hogy én nem vagyok annyi idős, mint amennyi vagyok. Igyekszem a dologgal egy tízes skálán nem tízesre foglalkozni, és amikor dolgozom, ez sokkal jobban megy, mint akkor, amikor nem dolgozom. Hát ugyanezt érzem én is a korommal kapcsolatban. Mi volt a foglalkozása? Hát én köztisztviselő voltam valaha. Magyarul? Hogy? Magyarul, mit csinált? Hát önkormányzati dolgozó voltam, okmányirodában dolgoztam. Nyugdíjba kellett mennie, vagy nyugdíjba ment? Hogy mondja? Nyugdíjba kellett mennie, vagy nyugdíjba ment? Hát még dolgozhattam volna, csak sajnos amikor én nyugdíjba kényszerültem, akkor hoztak egy olyan törvényt a jelenlegi hatalom regnálása alatt, még 2013-ban, hogy akkor választanom kellett, hogy vagy mert már megállapították nekem a nyugdíjat, de én még továbbra is dolgoztam és akkor választanom kellett, hogy most maradok-e tovább dolgozni, vagy, vagy elmegyek nyugdíjba. Hát az utóbbit választottam, mert egy ilyen lakhelyváltozás is történt az életemben, úgyhogy kicsit távol estem a munkahelyemtől, és akkor úgy döntöttem, hogy eljövök nyugdíjba. Nem kérdezem meg, hogy mennyi a nyugdíja, de az, amit nyugdíjként kap, az mennyire teszi, mennyire teszi lehetővé azt a normális életet, amely most ugyan átmenetileg tartós a megfelelő rész átalakul a háború következtében, a post-covid következtében, de maradjunk abban, hogy még mielőtt ez bekövetkezett volna, a hétköznapi értelemben mennyire volt elegendő ez a pénz? Hát én szerencsés helyzetben vagyok, mert, mert aránylag jó van. Jó úgyhogy a megélhez elegendő. A háztartás a az hány ember? A, a folyásához, úgyhogy... Hány ember a háztartás? Hogy? Hány ember a háztartás? Hát én egyedül vagyok. Jelenleg a fiammal élek, aki aki még dolgozik, ő még fiatal. Elvált vagy meghalt a férje? Igen, igen, igen. Melyik? Uh, uh, tíz évvel ezelőtt már meghalt a férjem, úgyhogy. A fia az egy ilyen mama hotelként van uh, otthon, vagy más jeleggel? Nagyon rosszul halom, de lehet, hogy süket is vagyok már. De figyelj, én is süket vagyok, de ordítok. Azt kérdezem, hogy a fia milyen jelleggel van otthon? Mama Hotel, vagy más? Hát... Nem tudom erre, mit mondjak. Hány éves a fia? 34. Volt olyan, hogy elköltözött? Nem. Ö, ö, itt él velem a fiam, de... Ö, ő olyan, olyan élethelyzetben van, hogy, hogy vannak barátnője, ilyen húzamosabb ideig. Úgyhogy ilyen öt éves kapcsolatai vannak, úgyhogy most jelenleg épp most szakította a legutóbbi barátnőjével, aki itt is ért velünk, de most így, így, így alakult. Ön vigasztalja, vagy pedig ön a háztartást vezeti számára? Hát én vezetem a háztartást, de, de, de úgy, úgy, úgy, úgy elvegyünk. Hát ő éli a saját életét. De azért néha összefutnak a lépcsőházban? De ez egy családi ház. Sejtem vicc volt. Tehát vannak közös programok? Hát nem nagyon, mert ugye más korosztály, és azért neki más elfoglaltságai vannak, de én megtalálom a saját elfoglaltságomat, úgyhogy nem vagyok egyáltalán úgy, úgy magányos vagy elveszve, vagy magamba fordulva. Nekem is vannak barátnőim, úgy eljárok néha moziba, meg találkozom barátnőimmel. hogy Köszönöm szépen, hogy hívott. Nem lesz most se séta ebből, holnap viszont elevezzel kezdünk gyerekek, jó? Tehát uh, ugye itt ragad a fialaúr úr a mikrofon mögött, és ellazsázza, ellsalázza, ellazázza. Új, szavakat gyártok ezt a sétát. Viszont, uh, hogy magammal kiszúrjak, elmondom, hogy egyebek között miről kéne nekem uh, séta közben pofáznom? Egyrészt a múlt heti kormányinfó kapcsán volna egy pár gondolat, amelyre vigyázni kell, mert lassan lesz egy újabb kormányinfó, ennek következtében lejár az ideje. Abban maradtuk, hogy ennek levesszük a hangját. Nem, most nem kell. Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok, most ébredtem föl, és csak köszönök. Jó reggelt, Tagányi! Viszont hallásra! Köszönni akar? Azért a belegondolnak abban, hogy ha fél Magyarország felébredne, és az első dolguk az lenne, hogy nekem köszönnek, tudják mit? Azért el tudnám viselni. Minden nap nem. Um, tehát jön a következő kormányinfó. 061 253 12 a közben akarnak szakítani hajrá. Ugye nyilvánvalóan szólnék egy pár szót az Országos Meteorológiai Szolgálat lefejezéséről augusztus 20-áról mindenféleképpen szeretnék a Múzsáról és Lázár Jánosról megemlékezni és itt eljutni Rátóti Zoltánig, és ugye ne felejtsük el, hogy holnap az a Szerdán a Ryanair vezérigazgatója valamilyen nagy horderejű bejelentést fog tenni egy szállodában, és annak az előtörténetéről is beszélnék. Esetleg szóba hoznám, hogy a múlt hét péntekén hogyan nem bénította meg Szeged életét Orbán Viktor. Ezek mind elmaradnak ma. Um, én csak nagyjából elmondtam, hogy holnap miről kéne beszélnem, miközben felállás sétálok azelőtt a Téglafal előtt, amely egyébként most is a háttérben van. Tegnap elmondtam, de egy újszülöttnek minden történet új, hogy abban a felállásban, ahogy most működik a Kejfei Jancsi, hétfőnkett szerdán e egy ilyen Lazább csütörtökön pénteken, pedig inkább interjú közeli napok vannak. Ezeket a programokat fogja fölváltani aztán, illetve nem fölváltani, hanem megspékelni egyéb műsorszámok, amelyek a nem élő lebonyolítású műsorban jönnek létre. Az élő műsornak a szerkezete nem szilárdult meg, ez még erőteljesen gyerekkorú. Ha kézbe vennék, akkor a nyakánál fogva a fejét külön kéne fogni, mert ez egyébként lebicsaklik. De hogy magyarul beszéljek, semmi nem garantálja, hogy 651-kor fog kezdődni a műsor. Különös tekintettel arra, hogy ez egy jópofa dolog volt a 168 óránál de most hétfőn-kedden szerdán könnyen lehetséges, ugye 651-ből 7.05, 7.14, vagy 7.23 lesz, 7.32-nél több biztos, hogy nem. Illetőleg az, amiért az egész eszembe jutott, az elsősorban azért van, mert hogy az itt dolgozó emberek engem leszámítva máshol is léteznek annak érdekében, hogy vehessenek kenyeret és például Eljé Valamikor kilenc órakor Budán kell már, hogy legyen, tehát a műsor, bár gondolom, hogy egymás feladatát itt a fiatal emberek át tudják venni, de a műsor jelen pillanatban úgy tűnik, hogy 8.31 környékénél nem tart tovább. De ha tovább tart, azt észre fogják venni. Most tehát nem fog sétálni, ez átkerült holnapra, holnap pedig, na jó, ezen a 651-en is tudunk változtatni, nem? Igen. Jó, hát akkor holnap írjuk be azt, hogy 7.05-t, és akkor annyival is később lehet jönni. Tehát holnap 7.05-kor kezdünk. És 7.05-kor én már ott fogok állni a fal előtt, és akkor nem lesz módom arra, hogy ide meneküljek a székembe, és föl aztán álljak, aztán elszámítva, amikor egyéb dolgokat csinálok. 8 óra lesz néhány másodperc múlva, miután azokat a programpontokat, amelyeket beillesztettem, most teljes mértékben kiillesztettem, bár beszélhetünk róluk, de ha most beszélnénk róluk, akkor holnap meg már nem sétálnék és beszélnék erről, úgyhogy mégse tenném ezt meg. 061-23-8812. Mondom, a kötelező dumát, csak akkor az is könnyen lehetséges, itt aztán véget is érünk. Nos, ígéretemnek megfelelően szeptember 12-én, azaz újra újraindult a kejfejelentség. Valamikor június végén volt, utoljára 168-ban. De akkor már a Szent István körúton az Európában, európa cukrászdában, én nem tudom mi a neve, biztró Arra nagyon kellemesen emlékszem vissza. Valójában ott már a két fiú, kultás Adrás, Lakatos János, és a háttérben Galambos Ádám bebizonyították, hogy mire képesek, és azért az, pozitív jövőképet festett az kapcsolatban, a szeptemberben egyébként milyen körülmények lennének. Az, hogy az ember így azért azt a Móriczka képzelheti csupán, hogy azért az egy pinf dolog. Az technikai, technológiai hátteret, pénzügyi hátteret, akaratot, kedvet, nem feltétlenül a sorrendben igényel, szerencsés vagyok, hogy így alakult az élet, Szörított a cipő a 168 óránál. Az teljesen méltatlan párbeszéd, amely az ottani vezetés és köztem kialakult, az követően, hogy én nyilatkoztam a Média Egynek, az végképp bebizonyította az, az SMS, amit kaptam magánember Milkovics Páltól, az egy olyan méltatlan esemény volt, amely hál' Istennek lehetetlenítette azt, hogy az ember könnyes szemmel nézzen vissza, is lehetetlenítette azt is, hogy én arra válaszoljak, pedig hát ha valaki arra is válaszol, amire nem kéne, az én vagyok. Nem lettem adósa a cégnek. Nem jó szívvel jöttem el a körülmények. Hozták így, jó döntés volt, nem lehetett tudni, nem lehetett az ember biztos abban, hogy szeptemberben ismét a kejfejhadság kejfejhadságként működik. Így adódott, köszönöm azoknak, akik lehetővé tették. Ez a mostani kísérleti periódus, mert semmi nem változott, mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez nagyjából karácsonyék tart. 2023 nem minden szempontból új, de új évet kezdünk. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a hétfőket szerda az ilyen házi vegyes befőt, vagy házi vegyes felvágott, vagy házi vegyes, vagy egyáltalán hívják, hogy akarják. Eddig 6 óra 51-kor kezdődött, holnap speciál 7 óra 5 perckor fog kezdődni, és ez, az volt az elképzelés, amiből én egyébként eddig semmit nem teljesítettem, hogy egy stand up adok elő, amit egyébként most is előadok, csak akkor sétálnék fel alá. Egyébként könnyen lehetséges, hogy nincs semmi szükség arra, hogy sétáljak, de egyébként sétálni szoktam. Ez a rengeteg papír, amit hozok, ez akadályoz meg bennem, miközben egyébként az, hogy az ember beszélni tudjon ahhoz, egy ezek a papírok egyáltalán nem hiányoznak, de néha. És miután ugye azért nem annyira profi a helyzet, hogy egyfolytában valami súgógép menne előtte, amiről lehetne idézni a szövegeket könnyen lehetséges, hogy holnap papírokkal együtt fogok sétálni, minden holnap, amikor 7 óra, 5 perckor elkezdődik a műsor, akkor én elvileg, és gyakorlatilag egy fal előtt kéne, hogy álljak, és aztán sétába kezdek különböző dolgokról beszélgetnék, vagy beszélnék. Tehát a hétfőket szerd ennek a stand a, a, az előadásából állna, és utána pedig az ezzel kapcsolatos reflexiókat hallgatnám meg, illetőleg Ehm, meghallgatnám mindazt, amit egyébként önök a világról gondolnak. Telefon összekötetés van, 061 253 88 12. A péntekről is a szombat, a, a csütörtökről és a péntekről most azt lehet tudni, Györgyevics Benedekkel ma egyeztetek. Vinter Montel Zsolt és kisambrus igent mondtak, ez a csütörtök. Ehm, Azon gondolkodom, hogy olyan műhely titkokat föltárjak-e önök előtt, amelyeket aztán utólag megbánok-e vagy sem. Mindegy, ha netán a szerkezetével kapcsolatban van kérdés, akkor adott esetben azokat a műhely titkokat is elmondom, amelyeket itt most csak úgy magamtól nem árulnék el, és nem kezdenék bele. Tehát a csütörtök az most három emberes lenne, akikről feltételezem, hogy lesznek. Györgyevics Benedek, eh, akit nyilvánvalóan befolyásol az, hogy most a Városligeti beruházások és a hétköznapi élet másféleképpen alakul, mint hogy eddig volt. Ez összefüggésben van az ország helyzetével. Részleteket ma fogunk megbeszélni. Kette már igent mondtak, Vintermontes eh, Zsolt és Kis is és hogyha van séta, és van Vintermontes Zsolt és van Kis Ambrus, eh, akkor egyébként állj! András, mi meg tudjuk valósítani azt, hogy amikor a Jánoska elmegy, akkor mi is legyünk, mert ugye kisambrus ezek szerint már nincs ilyen értekezlet a migránsok, vagy a, a, a, az ukrajnai menekültek kapcsán, hiszen az volt fél kilenckor, és nem lehetett korábban. Vintervontás volt fél 8 és nyolc között van, és ha kisamrus nem nyolc és fél 9 között lenne, fél 9 és kilenc között, akkor mi azt le tudjuk balíteni a Jánoska nélkül, vagy nem? Oké. Okay akkor tehát ez a csütörtök, a péntek, ezen a héten nélkülözzük Filippov Gábort, mert hogy egyébként lesz, csak szabadságon van családjával, és ő hét tízkor, fél nyolctól, Navras és Stibor nyolctól, pedig Horváth Csaba még két elem lenne, amely ezt a műsort innentől kezdve jellemezné, lennének benne nagy interjúk. A nagy interjúk nem itt készülnének, vagy itt készülnének, de nem élő lebonyolításban, egy olvasólámpa, két szék és egy beszélgetés valakivel, akinek a személyét az elmúlt két hét, egy hónap valamiért felhozta, és érdemesnek találtatott legalábbis szerintem arra, hogy egy hosszabb beszélgetés készüljön vele. Ez az egyik elem, a másik elem pedig egy társaság, három vagy négy fővelem együtt, akikkel a hét vagy az elmúlt két hét eseményeit beszélnénk meg, ez szintén nem élő lebonyolítása műsorban készülne és felvételről kerülne adásba, mint hogy az emberek zöme nem élő adásban követi ma már a kejfejáncsik, bármennyire is furcsa, vagy legalábbis nekem furcsa, nem napközben nézik, hallgatják meg, és utálják, vagy szeretik, vagy minden esetre elgondolkodnak rajta. Ezek a műsorszámok mind anyagilag támogathatók, elsősorban azért, mert immáron ugye ez egy teljesen önálló gazdálkodási egység, és ha bár volt olyan ember, aki kétségbe vont hogy én képes vagyok külső támogatás nélkül műsort készíteni, az első két műsor ennek éges száfolata. Jó reggelt kívánok! És helyszínt is lehet ajánlani ezekhez a beszélgetésekhez, az egyszemélyes és a többszemélyes beszélgetésekhez, amelyek természetesen személyemből és a kejfejancsiból adódóan nem garantálhatóak, hogy nélkülözik a politikát, ki, tehát valaki tart attól, hogy valami retorzió érné, hogyha emiatt egyébként a műsor befogadná, akkor ő ne jelentkezzen. Hogyha valaki ezeket a műsorokat örökbe akarja fogadni, ha tetszik, szponzorálná, akkor az e-mail címem számukra, mint hogy mindenki más számára, döröpont, tehát kisdékiser, mint a doktor, kisdékiser.fialajanos, a nevem, kukac.gmail.com. 8 óra 11 perc van. Néhány perc erejéig maradok, de abban legfeljebb megnézem az internetet, hogy történt-e bármi a világban, amiről érdemes lenne beszámolni. Ez a rádió is azért van előttem, mert hogy elvileg az egyik műsor úgy kezdődött volna, hogy végimentem volna a skálán, belét, hogy fogalmam sincs, hogy melyik hangzás mögött melyik rádió van imáron egy internetes műsorgazdájaként, aki nem szól így földi sugárzásban, ha ez egyáltalán földi sugárzás. 061 253 88 12 Elmondtam a leltárt, hogy a leltárnak egy részét. Figyelek a homire. Jó reggelt! Jó reggelt, jó Horváth Péter vagyok. Azt kérdezni még, hogy most elmesélt, hogy mi a csütörtök péntek, hogy Budapest következő főpolgármesterével, Fürjes Balázsral fogsz eddig beszélgetni esetleg, mert ezek nagyon jó beszélgetések voltak. Minden beszélgetéshez két ember kell. Van, ahol a másik fél akarata hiányzik, vagy nem tudjuk, hogy van-e. Van, ahol az én akaratommal vannak problémák. Ez volt az, amit nem fejeztem be. Fülies Balázs a megkeresésemre nem reagált. Korábbi megkeresésemre reagált az egyik időpont. Nekem nem volt jó, a másik időpontban ő volt szabadságon, és végül is én azt írtam, hogyha szüksége van rám, akkor megtalál. Hosszabban lehetne beszélni arról, hogy mennyire jól és mennyire rosszul alakítottam ki azt a kapcsolati hálót politikusokkal, akikkel együttműködtem. Az elkövetkezendő időszakban megpróbálok egy, tehát megpróbálok olyan viszonyrendszert létrehozni olyan keretet, amelyben mind a két fél egyenlő partnerként jelentkezik, és mind a két fél megtiszteltetésnek veheti azt a szó jó-rossz értelmében megfelelő rész aláhúzandó, hogy a másik szóba áll velem. Én azt gondolom, hogy amit ennek érdekében elkövethettem, azt elkövettem. Ennél több nem lett volna szerencsés beleértve, hogy egyáltalán nem biztos, hogy eredményre vezet, a Füriás Balázs úgy gondolja, hogy lehetőségében áll, vagy szükségét látja annak, hogy megszólaljon, akkor meg fog szólalni. Én a közeljövőben, ha csak nem bolondulok meg, nem fogom keresni. Igen, nem, nem szép dolog, hogy nem, nem, nem jelentkezett vissza nálad, szóval. Péter, szembe kell nézni azzal, hogy ezek bármennyire is próbáltam egyenrangú kapcsolatként kezelni, ezek súlyosan érdekkapcsolatok, és én nem vagyok igazán, mind, nem vagyok annyira érdekember, mint amennyire a politikusok, de ezt nem feltétlenül negatív értelemben mondom, Üm, nem barátságok. Üm, most így éli az életét, ha netán eszébe jutok, vagy eszébe juttatják, vagy bármi más, tapasztalni hát, fogok. Én örülnék neki, a beszélgetnétek, nagyon jó ízű beszélgetések voltak, tényleg. Olyan információk... Sajnálom. Sa sajnálom, amit ennek érdekében tudtam tenni, azt megtettem. Ennél több, már nem már volna jól nekem. Is Csak úgy egészen halka mondom, hogy az Index első cikke ez így kezdődik, Ex-jobbikosoknak kell udvarolni a Budavár ellenzéki polgármesterének. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Sok sikert kívánok a műsorhoz, az újrainduláshoz. Egyébként nagyon nehezen jött be a Youtube-on. Én velem beszélt már fél vagy nem is tudom mikor. Megismerem a hangját. Na, szóval a, már a telefonom megvolt a Youtube-on, aztán a TV nem sikerült, aztán most a tévén is sikerült, Igen, de ez, ez, ez, ez valószínűleg már egy önnek lesz házi feladat, mert amit a fiúk ezúgyben tudtak tenni, azt megcselekedték. 061 253 88 12 Magamra ismerek, én is nagyon sokat szerencsétlenkedem, bár véletlenül sem mondanám azt, hogy ön sokat szerencsétlenkedik. De barátságok fog nefény Én is őrzöm arcomat Sajátodat, te is félted Lelát volnád a És Ugye látom magam alatt ezt a két ex-jobbikos önkormányzati képviselőt, akit a legkülönbözőbb a keresnek, az ügyben, hogy szándékukban áll-e felrobbantani azt a státuszkót, ami az első kerületben a mostani vasárnapi választás következtében létrejött, és most az egyikük azt mondja Varga Dániel, hogy mi dolgozni szeretnénk, a feloszlatás egy nem releváns kérdés, hogy vajon Szerdáról csütörtökre, Kedről Szerdára egy nem releváns kérdés, hogyan tudna relevánsá válni? Hogy egy hónap múlva, amikor Nassai Mártával beszélgetek, akkor vajon miről fogunk beszélgetni? Arról, hogy felesleges volt az ördögöt a falra festeni, vagy hogy ott tényleg volt egy ördög? A politika ebből a szempontból pont olyan, mint az élet, amire apám mondta, ugye egy hozzátartozónak, aki a Rokona halála után azt mondta, hogy hát tegnap még milyen jól nézett ki, és mondta apám, az egyik pillanatban élünk, a következő pillanatban pedig halottak vagyunk. Tehát, hogy most ezt mondja ez az önkormányzati képviselő, de hogy mire állna szándékában őszintének lenni, ha egyébként holnap lesz egy találkozója a helyi fidesz az országos fidesz ahol azt ígérik neki, vagy azt a perspektívát kínálják, vagy fogalmam sincs, és azt mondanák neki, hogy most az lenne egy politikai érdek, hogy legyen még egy pukkanás augusztus 27-e után, mert ugye 20-án nem volt tűzijáték, és ha bár egy tízes skálán, nincs tízes jelentősége, mégis szimbolikus jelentősége lenne annak, hogy most 2022-ben, pár évvel az önkormányzati választások előtt ugyan mozdítsuk már el Bénaszályi Mártát, legyen ott más, és Ebbe egyébként ez a két önkormányzati képviselő hajlandó -e lenne részt venni. Fogalmam nincs, hogy egy ilyen találkozó létrejönne, vagy létre fogja jönni a következő napokban, de én egyébként ennek a lehetőségét egyáltalán nem látom kizártnak, és miközben az Index újságíróinak, vagy adott esetben most én beszélgetnék velük, ezt mondanák, közben már délután lenne egy olyan találkozók, aminek következtében holnap egy másik csatornán azt mondanák, hogy ez történt, és ha megkérdeznék tőlük, hogy mi változott, akkor azt mondanák, hogy semmi, tegnap még ez volt, ma meg ez van. Nem könnyű egyébként ezt a létezést ö, így kezelni, de attól, mert én nem kezelem, vagy másféleképpen kezelem, az élet nem alkalmazkodik hozzám. Én egy nagyon nagy webos vagyok, de az élet azért ezt a nagy horderőt föl tudja múlni. Mindazok, akik tegnap kerestek, és én ma nem hívtam őket vissza, vagy nem hívtam őket tegnap vissza, azokat... A mai nap folyamán igyekszem elérni. Köztük téged is, Tibor. Jó, ki lesz remész? Jó, akkor az a kérdés, hogy van-e bárki, akiben beleszorult még bármilyen mondandó, mert a közeli percekben könnyes búcsút veszek önöktől. 061 253 12 Kíváncsi vagyok, hogy holnap a Ryan elvező igazából, amit fog mondani. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, vagyok. Csak a teljesség kedvéért a 11. kelledben is lesznek választások Igen. a hétvégén. Uh, én kaptam a postaládában erről egy tájékoztatót, és ahogy most utána néztem az interneten, ráadásul nem is egy, hanem két körzetben. Így van. Így. Nem tudom megmondani elsőre, most nem találtam meg, hogy, hogy mekkora a, a, a fontossága vagy jelentősége magára az önkormányzatra nézve, de minden esetre a zugló mellett itt is lesz Budapesten. De ezen a hétvégén lesz? Igen. Egy pillanatra vár, akkor... A, tegnap ezt megnéztem, jó, köszönöm szépen, igen, csak megnézem az időpontokat. Az zene, hogy most szól, ez szó teljesen véletlen. Ugyan. Mm, Utól értem valam, szeptember 18-a 11-edik Azt írja Barabás György László, munkáspárt ISZOM, ötösszámú egyéni választókerület, Devecseri Mátyás, Momentum, DK, LMP MSP párbeszéd, zuglóban például az MSP úgy tűnik, hogy nincs egyetlen jelölt mögött sem, erről majd Horváth Csabával fog beszélgetni, ötösszámú egyéni körzet, Jankó István Fidesz-KDNP 5 számú egyéni választókerületi körzet. Tamics Rita indul az mk a Magyar kétfarkú Kutyapárt. Van egy Tóth Marcel nevezetű úr, aki független. És van a 14-es választási körzet tehát két választási körzetben is van a 11. kerületben, mert hogy ott két, két hely is felszabadult, ez Fischer Péter jól mondta. Ez a 14-es, eddig az 5-öst mondtam. Elekes Tamás indul a fidesz KDMP színeiben. Lados Tamás, Momentum LMP, MSP párbeszéd indul a 14-esben és Szakás Dániel, kétfarkó kutyapárt, szintén a 14-es számú egyéni választókerületben. Ez a 11. kerület, és felzárkózik mellé a 14. kerület. Ajjaj, összeraktam az összes papíromat, és kívülről még nem tudom a telefonszámot. Ne sokjatok meg, meg kell találnom. Vagy nem fogom megtalálni. 253, 88, 12. 253, 88, 12. 06, 253, 88, 12. Először. 061-253-88-12 másodszor. 061-253-88-12. Senki többet? Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipsz is, hogyha nem ez a mai műsor volt az utolsó. Holnap 14-én, itt már 7 óra 5 perckor, tehát nem 6-5 vagy 7 ki a feliratban. 7 óra 5 perckor találkozunk, a minden igaz egy téglafal előtt fognak találni, ott fogok szózatot intézni a néphez. Távol étemben bármilyen kérdésük, óhajuk, sóhajuk problémájuk, vagy felvetésük, esetleg pénzbeli felajánlásuk, esetleg helyszína ajánlásuk volna, dörö, kisdék kiser Pont. Fialajanos, ez a nevem, Fialajanos kukac.gmail.com Ennyi.